Бертольд Авербах, Товкач, оповідання з Чорного ліса, на українську мову перелицював пантелеймон Куліш. Стоїш ти і досі у мене перед очима, добра душе товкачу. У твоїй веселій поставі, з твоєю стриженою головою, що тільки ззаду пущено пакли, обертаєш до мене широке лице, звірлатами тобто випуклими, голубими очима, не затуливши рота, як все в тебе було зазвичай. Тоді, як ти мені на глухій улиці, де тепер стоять нові двори, вирізав липи карлюку, щоб зробити люльку, не думали ми тоді, що колись я пронесу дещо про тебе по світу, як розкинена з доля ріжно по далеких-далеких сторонах. Пам'ятаю ще добре всю твою одежу. Як же й забути, коли всього була на тобі сорочка та червоні підтяжки, та з темного полотна убране, що не боялись жодного смарування. про неділю інша річ. Тоді надівати свій шличок, шличок або шлик, старовинний круглий або конічний головний убір, обшитий чи оздоблений хутром, конусоподібний верх шапки. Синій жупан із величенними ґудзиками Червену, як жар-желетку, короткі жовті галанці, тобто вузькі штани, білі панчохи і скрипучі черевики, як у всіх добрих людей. Ще було й свіжу фіялочку заткнеш собі за ухо, тільки ж тобі було якось ніякого у пишному одінню. Зіставлю тебе у щоденній твоїй одежі. Не ремствуй же тепер на мене, любий товкачику, «Відійди знов геть! Не мушу я тобі про життя твоє вічей відповідати! Не торбуйся ж, бо негарного про тебе не розголошу нічого! Дарма що за очі!» Куліш про Товкача Багацько німці попереймали в слов'янського народу ще тоді, як від хижацького життя свого взялись до хліборобства. Тепер далеко випередили вони славян у сільському господарстві. Села німецькі стоять високо проти слов'янських, отже дарма на дні культури, сільської, німецької, знаходимо багатько свого рідного, давнього, забутого. Коли подавати нам якісь чужомовні повісті по-своєму, то Авербахові твори будуть найближчі до народного нашого побуту, до громадського нашого розуму, до сільського нашого смаку. Щоб гладше читалось, мусили ми деякі німецькі назви заступити українськими. Дія ж діється Шварцвальді, що частина його тягнеться до Віртенберга, а друга – до Бадена. У Товкача було зовсім інше ім'я. Звався він Борисенка Сави Хлопець, а хрещене його ім'я було Олексій. Догоджаючи йому, зватимемо його справдішнім іменем. Любо йому так зватись, бо опріч його матери Марусі та наскількох хлопят, мало хто було зве його так. Всяке давало собі право казати на його товкач. Через це держався Олексій нашого хлопячого гурту. Дарма, що був уже парубічка літ сімнадцяти. У захисному місці грається було з нами потай старших або бігає серед нас у поле. І вже тоді, не боїмось, було нападу дітвори з глиняної ями. Сільські бохлопята рідко, коли не бувають поділені на дві супротивні купи. Дені стрінуться по дорогах і стежках. Зараз і до бійки. Ровесники нашого Олексія починали вже підзначуватися в селі. Збиралися вони щовечора і тягли улицею, мов, справжні парубки, співаючи й курючи люльки, або стояли коло орла, гостиниця так звалась, шуткуючи та передражнюючи дівчат. Котра йтиме. Найважнішою ж ознакою дорослого парубка була люлька. Оце ж вони стоять було зі своїми люльками в зубах. Срібна оправа, срібні ланцюжки, а люлька холодна без вогню. Частенько ж бувало, інший наважиться вхопити гарячий вугіль у пекарні в хлібникової наймички Та вже й пихкає з веселим лицем, хоч йому після і занудить від люльки. І наш Олексій почав уже курити. Тільки ж потай людей. Раз у неділю ввечері зусмілився виставити кінець чубука з кишені, та й присусідив здоровесників. Аж тут один вихопив регочучи в його з кишені люльку. Олексій кинувся віднімати. Люлька пішла посеред реготу з руку руки. Той сердивсь, а хлопці реготали ще гірше. Далі не знати було, в кого допевнятися люльки, до кого не присікається. Ніхто її не мав у себе. Він тоді схопить шапку з того, хто перший ухопив люльку, та й побіг з нею в хату Якова Коваля. Мусів безшапковий принести Олексієві люльку, що була схована в хворості. Хата Коваля Якова Буромеля була Олексієві притулком. Знай, він сидів тут, аби вийшов із дому. А з дому йшов, скоро було порається. Жінка Якова Коваля доводилася йому тіткою. Опріч його матері та опріч нас кількох малолітків, звала його справдішнім іменем Олексієм ще й тітка Палашка і старша її дочка Мар'янка. Устане було Олексій рано і скоро нагодував та напоїв свої дві корови та бичка. Зараз йде до Ковалевої хати. Стукне, Мар'янка йому відчинить. Скаже він їй «добрий день» і просто через станню в хлів. Скотина його знала. Кожде озветься було до нього приязно і поверне голову. Він же тим часом не гає, а бере в хліві корм та й заложить обом волами обом коровам. Найбільше любив Олексій тільну корову. Вигодував її він із телятка і як прийде було до неї, даючи їсти – то часто було вона йому й руки повилизує, хоч і не вмивайся уранці. Як відчинить було потім в двері встані, та зачне скрізь вичепурювати, то вставляючи товарину, котру по правій, а котру по лівій руці, то ласкаві слова до неї говорить. Ні в кого на всьому селі не було колохати такого порядкованого на чотири роги гноїща, як у коваля Якова. А це перша краса господарської хати. Потім було повиливає Олексій і повичищує воли й корови, хоч виглянься. кинеться до колодязя, що перед хатою, і напомпує повне корито води, поприпускає скот, і поки вони цмулять воду, підложить їм свіжу підстілку. Прийде було Маріанка в станю корови доїти, а в стані вже як у віночку. Частенько, як було корова замотузиться, чи то зачне рватися доїти, Стане Олексій коло неї і положить на спину руку, то марянці й гаразд, корова як укопана, тільки ж він знаходив собі що й більше робити. І як іноді Мар'янка було, скаже «Який ти моторний хлопець, Олексію!» То він на неї не дивиться, а зачне так мітлою шкрабати, наче все каміння хоче повишкробувати з долівки, потім наріже січки на весь день. Як скінчить надвірню роботу, наносить у пекарню води, наколить підпалу, тоді вже йде до світлиці. Мар'янка принесе миску з юшкою, поставить на столі, зложить руки, кожен зробить те ж саме і прочитає молитву. Як перехрестяться, помолившись, тоді «Боже, благослови!» та й сідають за стіл. Всі їли з одної миски, і Олексій часто набирав повну ложку з того місця, де брала марянка, тихо й поважно, мов при святому ділі, сиділи за столом. Рідко-рідко пробовкне хто одно слово. Як поїдять і помоляться знов, чим чекує Олексій додому. Так пробував собі Олексій до дев'ятнадцятого року, і як подарує було йому марянка перед Новим Роком сорочку що було й конопель сама на неї втре, сама й випряде, сама й вбіли, то щасливий він тоді зовсім чоловік бував. Жалкував тільки, що не можна ходити по улиці, виставивши рукава. Певно, не злякав би його ніякий холод, тільки що люди з нього капкували б. А Олексій за тяжко приймав людське глузування. Найбільше йому допікав сим наймит Віта, що віджнив прийшов у село. Був то вродливий високий парубіка сміливим лицем. Рижий вус додавав іще більше виразності тому видовий. Юрко, так звали наймита, служив у кінниці і мало не щодня носив свою військову шапку. Як було йде селому неділю, то випростоється сміло та хвацько. Ноги витягуємо в струни, шпорами брязкає, військова шапка на голові, пантальони обшиті шкурою а сам увесь наче промовляє. Я знаю, що всіх дівчат ваблю до себе. Або як веде свої коні на водопіло до Якового колодізя, тоді не боратся Олексієвий, аж серце рветься. Мар'янка щоразу так до віконця й кинеться. Радніший був би він, щоб люди не знали ні молока, ні масла в світі, тоді б він ходив коло коней. Як ні мало ще мав Олексій досвіду, а виявилось, перед ним уже три товариські стани. Нижче всіх стояли селяни-корівники, що мусили заробляти зі свого скоту хліб молоком та телятами. Потім йшли селяни, воловики, що скотину їх можна було вигодувати на заріз. Вище ж усіх стояли селяни-комонники, що скотина в них не давала ні молока, ні м'яса. Та вони найрозкішніше їдять, а часто й на світі їм краще діється. Останніми святами на Новий рік випав Юрковий гарний случай, як у Комінникові. Після ранної служби возив Війтову дочку і її подругу Мар'янку в санях на прогуляння до Юхимівки. й тяжко затремтіло від цього серце в грудях Олексія, а послухав він Юрка і поміг йому випробувати першу коней у санях. Проїхали вони в купі селом. І байдуже було Олексієві, яким він нечумазним здавався поруч із хистким, високим вояком. Посідали дівчата на сані, Олексій провів ще трохи коні. Поки вони звернули на дорогу, пробіг тамечки коло коней та й пустив тоді по води. Як же після сього Юрко, ляскаючи батогом і дзвонючи брязкілками полинув з двома дівчатами вдивовижу половини парафії, Провожав його Олексій довго ще очима, та й потяг сумний додому. Йому здавалось, ніби все село вимерло, бо Мар'янки шкода було шукати до самого вечора. Вже з початку зими дізнав Олексій не раз турботи. У хату до його матери часто збирались дівчата на досвідки. Вибирають вони для своїх вечірніх попрядок звичайно молоду потругу або вічливу вдову. Старші господарі надто перебивали б їм нешкідливі їх іграшки. Отож, сходились дівчата частенько до Марусі, а парубки приходили, як звичайно, непрошені. Олексієві було байдуже. Коли його ніхто не займе, сидить він собі в кутку і не робить нічого. Тепер щоразу думає сам собі. Олексію, вже ж тобі сповнив 19 дев'ятнадцяти. Тепер треба тобі також наперед виставитись. А далі думає, коли б тільки не чистий злизав того Юрка, закривав йому Юрко світ божий. Дарма, що був наймит, хоч воно, правда, не дуже тут розбирали, хто наймит, а хто син батьки. А незабаром почав верховодити всіма парубками в селі, всі вони танцювали під його дудку. І що-то вже вимів їм до смаку заграти. Чи заспівати, чи присвиснути, або історію сказати, то всіх відмачів навчив би. Переймали від нього парубки і дівчата нові пісні, а найбільше у з цією, мовляв, зірочкою, як заспівав уперше. «Ой, зійди, зійди ти, зіронько вечірняя, ой, вийди, вийди, дівчинонько моя вірная», – скочив Олексій свого місця не наче зразу виріс, скрутив кулаки, стіпив зуби від таємної радости. Аж заскреготав! Здавалось йому, ніби він Мар'янку своїми очима до себе тягне, ніби тільки тепер добре її вгледів, бо справді була вона така, як у пісні співалось. Дівчата сідали кружка, перед усякою стояла кужілка з визолоченим шумихою вершком. Прядиво прив'язували червоною стяжкою, помочували нитку з рота і пряли на веретено, що весело крутилось до самого долу. Любо було Олексієві, як він постановить було перед дівчатами на столі чого-небудь промочити уста. Миску яблук або вишень. І вже було присуне миску щоразу близенько до Мар'янки, щоб сміліше було їй простягнути руку. На початку зими зважився Олексій зробити перший ступінь, як дорослий парубіка. Мар'янці купили гарну кужілку, обложену цінню. Як прийшла вона з нею вперше на попрядки та сіла прясти, виступив Олексій, схопив вершок і, піднявши вгору, проговорив старосвітське слово. «Дівчинонько, моє любе серце, і зви мені скуделі кубельце!» Годі козакови по світу слонятись, пора до теплого кубелечка братись. Дівчинонько, рибко, не погордуй мною, я тобі кожілку золотом пристрою. Золотом пристрою, а сріблом повину, кого вірно люблю, до віку не кину. Не сподівався ніхто, щоб Олексій так твердо проговорив старосвітське слово. Хоч і тремтіло трохи в його голосі, марянка спершу потупила очі з сорому й обави. Обава це побоювання, острах, щоб Олексій не зайнявсь посеред речі. Тепер же споглянула на нього веселенька, аж очі ці блищали. По давньому звичаю випустила вона на землю веретено і виртель на долівку. Виртель – це каблучка з твердого дерева або з каменя на веретені. Що було важче, і через те краще крутилось. Він підхопив, а вона мусила обіцяти за веретено нагодувати його коржами, а за виртель – на святках товчениками. Віддав їй Олексій тоді знаряді до пряжі, а Мар'янка на виручку його поцілувала. Смокнув Олексій так смачно, що чути було по всій хаті, і всі парубки йому завидували. А він сів собі знову куток і тільки потирав руки. Любо йому здалося на світі жити. Не довго ж так пожилось. Юрко псував йому всі радощі. Одного вечора просив Юрко Мар'янку, а вона була перша співачка в церкві, заспівати про голосненьку пищаль, тобто старовинну артилерійську гармату або старовинну вогнепальну зброю, схожу на рушницю. Завела вона пісню без довгої відмови, а Юрко підтягав їй таким повним голосом, що всі, хто був, почав підспівувати, один за одним помовкли і слухали, як вони гарно вдвох співають. Мар'янка, бачивши, що товаришки покинули їй саму співати, спершу на силу вела голос і штовхала хто ближче, щоб підтягали, як же ніхто їй не поміг. Сміливо сама співала, мов не змогла зупинитись. Здавалося їй, що Юрків голос підіймав її вгору, Наче міцною рукою. Вони співали. Ой, на небі дві зіроньки сяє, Аж ясненький місяць примаркає. Полюбив я дівчину як душу, Тепер з нею розлучитись мушу. Ой, встану рано та раненько, Візьму в руку пищаль голосненьку. Стремогрівну на все село грізно. Розійдітесь, вороженькі, різно. Тоді любенько. Ні, далебі ні. Не буду насміхатись. Ходімо, коли не вмієш танцювати, так треба вчитись, а я з собою радніша, ніж з ким іншим. Почала вона з ним кружка. Тільки ж Олексій ворочав так ногами, мов у деревляних черевиках, що з реготу всі аж не змогли їм підспівувати до танцю. «Я вчитиму тебе на самоті, Олексію», – сказала Мар'янка, щоб його втішити. Тут дівчата позасвічували свої ліхтарики і пішли додому. Олексій піднявся ще їх проважати. Ні за що в світі не зіставив би він Мар'янки з дівчатами, коли тут був Юрко. Ніч була тиха. На снігу від лига далеко розлягались по селу вигадки та жарти дівчат з парубками. Тільки Мар'янка мовчала, і видно було, що від Юрка поза дівчатами ховалась. Як провели парубки всіх дівчат до домівок, каже тоді Юрко Олексієвий. То вкачу, цю ніч тобі треба оставатись у Мар'янки. Шибеник, відказав Олексій і побіг від його. Парубки вслід реготались. Юрко ще співав, ідучи сам улицями додому, що в кожного, опрічне дужих та сонних, аж дух радувався. «Ранком другого дня, як доїла Мар'янка корови, – каже їй Олексій, – я б всього Юрка нагодував отруєю, і тобі треба його прогнати к бісу, коли ти чесна людина!» Мар'янка сказала, що такий так. І так. І тут же радила Олексієві, щоб він і собі старався бути таким живавим парубком, як Юрко. Задумавсь тоді наш Олексій. Далі усміхнувся сам собі, скинув стару мітлу з держака, настромив гарненько нову і промовив так. Ось постій лишень, витріщиш ти очі й на мене, побачимо. Мар'янка вимагала, щоб він був із Юрком у приязні. Довго він опинявся та мусів щоразу так робити, як вона хотіла. Увечері такички між світлом гнав Олексій свої корови до водопіла. Коло Якового колодязя зібралась купка парубят, а між ними Юрко і його давній приятель Жидок, так званий Герцелівкубель, що служив разом з ним в одному полку. Мар'янка визирала віконце. Олексій йшов, випростувавшись так, як Юрко мов проковтнув палицю, а руки державу низь наче То «Товкачу!» – каже Кубель. «А що я зароблю в тебе за те, що Мар'янка пішла за тебе?» «Кулака в пику!» – відказав Олексій, та й пігнав корови додому. Мар'янка зачинила квартирку, а порубки реготали на всю вулицю. Регіт Юрка було чути між усіма. Олексій утер собі піти з чола. Так важко було йому виявити свою досаду. Довго ще він сидів на кориті у своїй стайні, і тоді його замір дійшов уже пори. Олексій 20 двадцятий, стояв він на черзі у рекрути. Того дня, як йому випадало йти в окружне місто Горб, прийшов він у святочній одежі ще раз у хату до Мар'янки і спитав, чи не треба їй чого в місті. Як вийшов з хати, провела його за поріг Мар'янка. У сінях відвернулась трохи, витягла синій папірець з-за пазухи, виняла з його один крейцар і віддала Олексієві. Візьми, каже, це щасливий крейцар. Бач, на йому три хрестики. Як сипались уночі з неба зорі, разом з ними впала срібна талірка, а з цієї талірки нароблено крейцарів, і хто матиме в гаманці хоч один, тому всюди щаститиме. Візьми ж, то будеш знов на волі. Олексій узяв крейцара, тільки ж ідучи через міст на Карі, сягнув у кишеню, заплющив очі та й швиргнув крейцара в річку. Не хочу я бути на волі, хочу бути жовніром. Постривай лиш, Юрку, так він промовив сам собі. Кулаки йому звертались, сміливо вдарив себе в горуди. У гостовниці Янголя. Ждав від своїх земляків. Тобто у готелі Янгола ждав від своїх земляків, і як зібрались усі докупи, пішов із ними до управи. Від вдався собі разом тупия і гординя. Колись він був унтером і забрав у голову, що він дуже великий птах. Усі селяни старі й молоді, були в його ніби рекрути. Дорогою, каже Олексієвий. Товкачу, тобі певно випаде найстарший випад. Отже, хоч би й перший номер витяг єси. не бійся, ти не годитимешся на вояка. Хто знає, відказав Олексій, з мене може вийде такий же унтер, як з кого іншого. Я вмію так же добре читати, писати і числити, як і хто інший. А і старих унтерів не кожний се второпав. Відь подивився на нього скрива, як прийшов Олексій до колеса. Був його хід і постава, аж надто смілива. Бо гацько випадів підверталося йому під руку, як простяг до колеса. Заплющив очі, мов би не хотів і бачити, що бере. І витяг номер. Тремтіла рука, як віддав, бояв, що високий номер буде. Аж ось чує, кричить, «Нумер сімнадцять!» Тоді він так зрадів що мусіли йому казати, щоб не викрикував. Покупили собі парубки кипокитиці роблених квіток із червоними стяжками і, випивши доброго напитку, пішли до домівок. Наш Олексій гукав і виспівував найголосніше. Під горою на стежці піджидали матірки й дівчата, як вертатимуться наші затяжці. Була тут і Мар'янка. Олексію, пившись більше радощами, ніж тим напитком, Ішов трохи похитуючись між парубками. Ще ніколи він так не товаришив із ним. Тепер вони були всі рівні. Як побачила мати номер 17 на шапці свого Олексія, заплакала небога в голос, а Мар'янка спитала Олексія потай людей. «А де ж у тебе мій крейцар?» «Згубив», – каже Олексій. Хоч же він і недобре пам'ятав, що говорить. А ся брехня тяжко вразила йому серце. Потягли парубки салом співаючи, а матірки та сестри виходили назустріч і втирали очі фартухами. Ще осталось шість неділь до візитації, тобто оглядень, а тоді вже ділу кінець. Узяла Олексієва мати Маруся ковтягу масла і повний кошик яєць і пішла до доктора. Масло розмазувалось добре, дарма, що серед зими. Обіцяно Марусі, що сина її зіставлять на волі, бо Олексій, каже всевіда лікар, і без того не годився би. Недобре бачить отдалеки. Та такий він собі зовсім не вдаха. Олексію ж байдуже було про всі розказки. Зовсім перемінився хлопець. Усе розмахував руками та приспівував, як іде було селом. Наставий день оглядин. Парубки не так уже гучно пішли тепер у місто. Як покликали Олексія перед пани та звеліли роздягтись, він сміливо каже, «Не турбуйтесь, нічого в мене попсованого не знайдете. Я не невдаха вам, з мене буде, вояк!» Став підаршин. Вийшла міра повна, записано його годящим. Лікар забув і про короткогляд, і про масло та яйця, побачивши сміливість Олексієву. Як же вийшов із прийому та встала зі сходів його мати плачуща, він каже, «Мамо, не гоже так чинити. Чого плакати? Ще до року я буду у вас в гостях. А наш Кирилко вже виріс до полевої роботи». Кожному вже тоді сталося певним його вояцтво. Почали парубки гуляти та співати, мов того було в них перше мало. Як вернувся Олексій додому, подала йому Марянка розмаринову квітку з червоним бантом і пришпилила до шапки. Олексій же витяг свою люльку, курив по всьому селу і пирував із товариством до пізньої ночі. Ще третій важкий день зістався то був день, як новобранці виходитимуть до Штутгарта. Олексій прийшов рано до Якової хати. Марянка була в стайні. Тепер уже мусила вона сама всюди поратись. Олексій каже, Мар'янко, дай мені руку. Подала, а він знов каже, обіцяй, що не підеш заміж, поки вернуся. А вже ж не піду, відказала, а він їй каже, ну, тепер я готов, тільки ще ось що, поцілуй мене. Мар'янка його поцілювала. Корови й воли поглянули, дивуючись, мов знали, що перед ними діється. Олексій погладив кожну корову і вола по спині, і попрощався з ними. Стиха вони собі вернули. Юрко запряг свої коні в віз, щоб новобранців провести годин кілька. Оце вони й рушили, співаючи салом. Хлібників Кіндрат, що й грав у клярнет, сидів напередку і грав під їх співи. Їхали ходою, зівсюди топились приятелі і подавали руки, а хто й чарку. Мар'янка дивилась у віконце і ще раз любенько попрощалась. Зближались уже до царини, тут і ще раз заспівали. Чом ти мене, моя мати, рано не збудила? Ой, як тая компанія з села виходила! Як же скрились за селом, заціпило тоді Олексієвий, позирав кругом крізь сльози. Отут під гайком, що зветься відьмина гірка, білила Мар'янка то полотно що пошила йому сорочку. Йому здавалось, ніби кожна нитка пече його тіло. Так стало моторошно. Сумно прощався він зі всіми стежками і нивами. О, там, на урочищі стріляні мури, простяглась перед ним найкраща його нива. Стільки раз він орав її, що знав усякий камінець. Там далі ще сього літа він жав з Марянкою ячмінь, а там, за курячим слідом, він засіяв конюшиною поле, та не побачить, як воно зеленітиме. Озирався довго навкруги себе Олексій, а як спустились у балку, понурив голову мовчки. Переїжджаючи через міст, дивився воду. Хто знає, чи кинув би тепер так сміливо того крейцера. У городі знов заспівали парубки, присвистуючи. Олексіїві ж відлягло від серця вже аж тоді, як виїхали по той бік річки на Малярський шпиль. Перед ним розкинулись милі його нурківці, що, би почули, коли б він подав голос. Лежало в село, мов, на долоні на узгірю, дарма, що в'їхали вже дороги з годину. Розпізнав Олексій помазану жовтою глиною хату коваля Юри з її зеленими віконцями, а через дві хати живе його Марянка. Махнув у ту сторону шапкою і затягнув іще раз. «Чом ти мене, моя мати, рано не збудила?» Юрко віз новобранців аж до Геренберга. Звід там мусили йти пішки. На прощання спитав Юрко Олексія. «Нічого не перекажеш, Мар'янці?» Шибнула тому крову голову. «Найгірший був йому посол із Юрка». А проте мусів повернути язика, прощаючись, і сам не постеріг, як пробовкнув. Нічого тобі з нею жартувати. Не любить вона тебе, як смерти. Юрко засміявся і поїхав. Дорогою трапився новобранцям пам'ятний случай. У Бовтуновому гаю примусили вони селянина, щоб віз їх дві години гаєм. Олексій храбрував тут найбільше. Чував не раз від Юрка як жовніри розправляються з мужиками, тож йому того ж треба було доказувати. Тільки ж найперше він сягнув і до шкуряного гаманця, щоб заплатити чоловікові за послугу. Коло брами в Тібінгені бінгені вийшов їм на старший. Піснями по тепер був кінець. Тихенько, як овечата, йшли новобранці до військової казарми. Олексій сказав своїм землякам, що він як охотник. Хоче служити в кінниці, бо йому все думало сіти по слідам Юрковим. Як же почув, що тоді йому треба додому вернутись, бо кінниця зачне свою науку тільки в осені. Він собі подумав. Ні, не гоже так. Мені треба вернутись з другим чоловіком, а то мене Товкачем зватимуть. Постривайте лишень. Дам я вам Товкача. Записали його у п'ятий піхотний полк. Ніхто не сподівався по йому, що з його буде розумний і письменний жовнір. На біду й тут йому трапилось горе. Дано йому до спання в куті цигана. Жовніри сплять по двох на однім ліжку. Циган цей страх не любив води. А ротмістр звелів Олексію щоранку водити його до криниці і добре вмивати. Спершу було се жартом Олексієві, а що далі? то все більше йому остигла морока з невмиванкою циганом. Радніше був би полоскати хвости шістьом волам, ніж ту циганську пику вмивати. У відділі з Олексієм був якийсь недопечений маляр. Виманив він у Олексія багатько матерени грошей і почав малювати його парсуну у всій мундерії, оружиною на плечі, з шаблею при боці та ще й прапор над головою. Отож і все, що можна було пізнати. Бо саме лице, то й годі, тільки що був підпис Олексій Шуря, вояк п'ятого піхотного полку. Олексій дав управити портрет у рамки за скло і післав при нагоді до матері. У листі, при цьому гостинцеві, написав так Матусю, пошепліть портрет у світлиці, покажіть його й марянці, над столом повісьте, тільки не близько до клітки з горлицею. І коли схоче Мар'янка мати мій портрет, так подаруйте. Мій товариш, що змалював мене, казав, щоб ви мені прислали горщик масла, а жінці мого старшого лоптів зо два полотна. Я також навчився товаришів танцювати. Оце в неділю піду перший раз на танець між товариством. Не кривись, Мар'янко, я тільки попробую. Нехай Мар'янка напише до мене лист. Чи ще яків не продав своїх биків? Читільна корова ще не отелилась? У війську тим не гаразд, що нема дійсної роботи. Утомиться, як той пес, а не зробив нічого. Масло з'явилось і вже тепер обернулось на користь Олексієви. Цигана приставлена до іншого товариша. У купі з маслом прийшов і лист, що написав Марусі учитель із школи. Стояло там так. «Наш Матій прислав з Америки 50 гульденів». Пише, що коли б ти був не вояк та прибув до нього, то він би тобі подарував тридцять моргів поля. Справляйся в службі гаразд, щоб тебе не піддурено, бо чоловіка підвести не трудно. Мар'янка щось не так, то стала до мене ласкава. Хто її зна, чого? Як побачила портрет, то каже, що це не ти. При цьому слові всміхнувся Олексій, бо подумав собі, а вже ж так. Тепер я другий чоловік. Хіба я тобі не казав, Мар'янко? Упливав місяць за місяцем. Олексій знав, що от усю неділю в Нурківцях буде храм. Вистарав йому старше на чотири дні відпустку. Позволено піти додому в повній мундерії при шаблі-шапці. О, щасливий! Що ж то були тобі за радощі, як ти в суботу рано клав білет у шапку та прощався зі своїм старшим? хоч як зрадів Олексій, ідучи додому, а зупинився побалакати з одним вартовим коло казарми, а з другим у ті бенгенської брами. Всім треба було сказати, що йде додому, нехай вони радуються, та нехай і сумують, що ні за що, ні на що, мусять годин за дві міряти кроками землю коло вартової будки, а він тим часом буде вже геть ближче та ближче до рідного села». Тільки в бувтунах відпочав трохи і випив коновку пива, та не зміг сидіти довше, рушив далі. Вонопріявці зустрінув Кубеля, що колись так його піддражнював. Подали поприятельські руки, довідався Олексій Багацько дечого про своє село, тільки нічого про Мар'янку. І боязко було чогось розпитуватись про неї. У Бондарівці змусив таки себе відпочити, бо ще доскочив би собі млости в серці, коли б так пробіг далі. Простягся на лаві і почав передумувати, як-то всі на його дивитимуться в нурківцях. Далі став проти дзеркала, надів шапку трохи на ліве ухо, поправив кучері з правого боку і кивнув сам собі головою. Гарний! Був уже вечір, як став він знов на малярському шпилі навпроти любого йому села. Вже не гукав із радощів, стояв нерухомо. І зробив своїй родині воєнний привіт, приложивши руку до шапки. Ішов усе нога за ногою Олексій. Притьмом треба було йому вночі прийти додому, щоб уранці вже всіх здивувати. Хата його була з краю села. У світлиці горіло ще світло. Стукнув у віконце та й каже. «Чи тут Олексій?» «Ой, Боже ж мій! Чого се до мене жандарм?» – скрикнула мати. Ні, се я, мамо. каже тоді Олексій і, скинувши шапку, щоб увійти в низенькі двері, подав матері руку. Скоро поздоровкались. Зараз почала стара жалкувати, що нічого синові попоїсти. Кинулась у кухню і убила йому за двоє яєць на сковорідку. Олексій стояв з нею коло печі й про все розказував. Спитав про марянку і чом його портрет все ще тут висить. Мати відповідала Мій синочку, мій голубчику, викинь Мар'янку з голови, не стоїть вона тебе. Мамо, не говоріть мені такого. Я то знаю, що знаю, сказав Олексій, і на його лиці, що червоніло проти ватри, намалювалась гірка досада. Мати замовкла і, вернувшись у світлицю, дивилась радіючи серцем, який з її Олексія жвавий парубіка став. Кожний кусничок, що він ковтав, здавався їй найсолодшим у її порожньому роті. Узявши в руки шапку, сумувала, що такий тяженька. Уранці схопився Олексій рано, вичистив свою шапку, повияснював ручку в шаблюці і гузики на мундурі краще, ніж на службі. Скоро бокнули дзвони до церкви, стояв він, випростувавшись, зовсім готовий. Ударено вдруге в дзвони, вже він іде селом. Дорогою чує, як два хлопчики розмовляють. «Чи все не товкач?» – каже один. «Ні, се не він!» «Та ніби він!» – каже знов перший. Олексій подивився на з скрива, і вони побігли геть із своїми молитвеничками. Всі, хто йшов до церкви, витали Олексія приязно. Прийшов він попри Мар'янчину хату. Ніхто не визирнув. Спустивсь під гору, часто озираючись, і, як зазвонено втретє, увійшов у церкву. Зняв свої рукавички, пошиті з білої шкури, покропив себе свяченою водою, дивився скрізь по церкві. Ніде нема марянки. Став коло дверей, не йде вона з людьми. Почалася відправа не чути марянчиного голосу, а він би пізнав його між тисячею. Що ж йому тепер по тому здивуванню, що всі з його очей не зводять? Вона на його не дивиться, а він для неї ж то й стоїть отут рівненько, як стріла, мов тобі з міди вилити. Як же після проповіді оголосив піп Мар'янку Куромелівну та Юрка Мальця новою парою, тоді вже не стояв Олексій, мов вилити. Затремтіли тоді в його коліна і застукали зуби. Перший вийшов із церкви, сторчака летів додому кинув шаблю на долівку, пішов, зарив всю сіно і заридав, як дитина. Раз-пораз діймала його думка повіситись, та не зміг устати за плачем і жалем. Увесь був, мов, поламаний. Потім знов думав про свою матір, потім знов плакав захлипався. Аж ось прийшла з церкви мати і знайшла його в сіні. Вона його втішала, вона з ним плакала. Тепер тільки він дізнався, що Юрко обдурив Мар'янку, і що тепер якнайскоріше треба їм повінчатись. Знов заридав Олексій, а далі повела його мати в хату, мов ягнятко, як глянув на свій портрет, здоймив його стіни і хропнув об землю. Довго сидів потім Олексій за столом, затуливши вид обома руками, далі встав, засвистав веселу пісню і попросив їсти. Не пішов йому в душу харч, одягсь і рушив на село. Пізна служба вже скінчилась, зорла гули музики. Потупивши очі, мов йому треба було самого себе соромитись, перейшов він попри Якова двір. Як же минув плід, згорда випростувався і поглянув прямо. Віддавши війтови свій білет, пішов до танця, позирав усюди, чи не заглядить Мар'янки. А не було б йому гіршої муки, як її бачити. Юрко ж був там. Він зустрів Олексія і подав руку. Здоров, товаришу. Олексій зирнув на його, мов хотів своїм поглядом отруїти. Відвернувся, не давши ні руки, ні відповіді. І вже тоді подумав, що добре було б так відповідати. Що за товариш? Тобі товариш чорт, а більш ніхто. Та спізнився вже з відповіддю. За стола повставали до Олексія Парубки і дівчата. Мусів він пити з кожної чарки. Та гіркий здався йому напиток, мов та жовч. Сів він і собі за столом. Казав подати найкращого, хоч же йому й не пилось. Хилив чарку за чаркою. Мотря, дочка його брата у других, матія Нагірного, стояла недалеко коло його. Він її пошанував вином. Дівчина випила. І зісталась коло його стоячи, бо ніхто не обертавсь до неї. Не було в неї пари, той не танцювала ще ні разу. Кожний, мало не раз пора раз танцював із своєю дівчиною або з її подругою. Олексій спитав Мотронько, чи не пішла б ти зі мною в танець? Ходім, потанцюємо. Взяла вона Олексія за руку. Він устав, зняв свої рукавички, ще раз озирнувсь навкруги, ніби шукав, чого очима. І почав танцювати. Та так же жваво, що всі здивувались. Ради вічливості посадив Олексій після танця Мотрю коло себе, нав'язав же сим собі на хабу. Вона вже цілий вечір коло його сиділа, і не дуже він та й займав розмовою її, іноді тільки посуне до неї чарку, щоб пила. Грізний погляд Олексія знай висів над Юрком, що недалеко сидів від його. Як спитали Юрка, де ж марянка? Він сказав, «У подолі!» та й засміявся. Олексій так міцно стис у зубах люльку, що кришеник чубука лишився йому в роті. Виплюнув, сказавши, Пху. Юрко тоді зирк, бо думав, що все на його. Бачивши ж, що Олексій сидить собі тихо, здвигнув тільки плечима з погордою та й почав співати жартобливих пісень. Всі вони були в його на одну стать і мало чим ріжнились від цієї. Ой, я мід горів купив, другі чоботи купив, а той дурень безталанний здобув одній та й ті драні. Недалеко було до півночі, як Олексій узяв знов свою шаблю від стіни і хотів іти додому. Саме тоді Юрко співав з товаришами сміховинну пісню. Співаючи, стукали вони в лад кулаками по столу. Ой, час пора шинку йти, як нічого пропити. В чужу свито одігся, та на гроші не змігся. Чужий чобіт обувся, та й сорому здобувся. Олексій вернувся до столу вкупі з деякими приятелями. Казав подати собі ще дві фляшки вина. Почали вони інший пісень співати. Тим часом, як Юрко, співав своїх із своїми. Гукне тоді, Юрко, піднявшись. «За ту пику, то вкачу!» Асею хопив пляшку та просто йому в зуби. Далі потягся через стіл та за горло. Стіл поважився, скло забрящало на долівці, музики вмовкли, на хвилину все, мов, завмерло. Здавалось, що вороги хочуть один одного задушити. Аж тут і знов піднявся гук. Приятелі відступили геть і тільки по старосвітському звичаю придержали трохи супротивника свого приятеля, даючи йому міцніше ухопитись. Мотря ж так поцупила Юрка за волосся, що в руці лишилось ціле пасмо. Повитягували їм з-поміжніх стільці, і тепер вороги мали собі волю, як хотять один другого мотлошити. Тільки ж Олексій і Юрко так стялись, наче один другого хотіли проглинути. Аж ось, після довгих заводів, підняв Олексій свого ворога вгору та й брязнув ним об землю так, що думали, чи не зломив йому спини. Потім насів на його коліньми і, здавалось, хотів його роздавити, коли тут убіжить сільський присяжний, той зробив кінець бійці. Музикам вже годі на сьогодні грати. Обидва противники мусили йти на ніч у арешт до ратуша. З подряпаним і попідсинюваним лицем, блідий і змарнілий, покинув Олексій другого дня в село. Відпустя його ще тільки завтра був би кінець. Та що йому тепер дома? Любо йому було вернутися до жовнірського життя. Найрадніший був би він іти на війну. Відь зазначив йому в білеті його бійку. Олексія виготовила жорстока кара. Не озирався він більше навкруги себе. Все йшов та йшов. Сам себе не пам'ятаючи, бажав тільки не вертатись ніколи. Як побачив він у горбі стовп із показчиком дороги на Фрайденштадт, звідки їздили в Штрасбург, зупинився на хвилину і зняла його думка тікати до француза, коли ж тут припадком привітала його мотря. «Що це, Олексію? Вже вертаєшся до Штутгарта?» «Еге!» – відказав Олексій і пішов далі дорогою. Мотря з'явилась, мов дорожний показчик із самого неба, приязно він озирнувся на неї. Дорогою все йому співалась у голові пісня, що колись Юрко співав. Якраз вона припадала тепер до марянки. Сам не постеріг, як почав собі потиху співати. Ой, недовго очам грати, брівоньками моргати, Посходила крутоверха рута колохати. Я пишалася красою, русою косою. Поплила краса дівоча, мов лист за водою. Вернувшись у Штутгарт, не розмовляв уже Олексій з Вартовим у Трібінгенської брами і коло казарми. Бо я всі очей звести на товариша, сказано, провинив. Вісім день висів неборак, тобто людина, становище або вчинки, дії якої викликають співчуття, у третьому відділі в темній темниці за свою буйність. Часто його так розбирало, що намірявся розбити собі голову об стіну. Потім знов лежав день і ніч у півсні. Як випущено його з темниці і записано на шість неділь до карних, що ні на годину не розлучались із казармою і що хвилини мусили бути готові на поклик, проклинав сам себе Олексій, що понесло його вояки і на шість літ прив'язало до рідного краю. Йому хотілося би далеко-далеко закинутись. Аж ось одного дня прийшла його мати з листом від Матія з Америки. Прислав Матій 400 гульденів, щоб купив собі Олексій поле, коли ж хоче до його, щоб відкупив з тими грішми від служби. Олексій, Матій нагірний з жінкою і осмеру дітьми, а з ними й мотря, помандрували того ж літа в Америку. Як був Олексій на морі, Частенько мигикав собі знану всюди пісеньку. Тепер тільки він зрозумів її добре. Пливе судно одним-одно, не може розплистись. Пішов милий в чужу землю, казав не журитись. Не журилася би я, серце, тітки наряжалась. Лиха доля в мій віночок, мов гадина, вкралась. Відзивався Олексій до матері частенько, сповіщаючи про своє життя в Америці. В останньому своєму листі писав до матері так. Часто бувало мені тяжко на серці, що всього тут у мене доволі, та один я мушу тим користуватись. Я б хотів усі нурківці забрати до себе. Старого дуба, сліпого кіндрата, шавкала з кам'яної ями, шептун башу. Нехай би всі були коло мене ситі, донесхочу. не схочу. Що мені зі всього того, коли я тут один одним на світі? Подивились би ви тепер, як мається собі товкач, що в його четверо коней в стайні, а десять роз у полі. Коли марянці недобре діється, повідоміть мене, я щонебудь їй перешлю. Нехай тільки не знає від кого, бо тяжко мені було б на серці. Матійна Гірний живе від мене на годину ходи. Мотря, гарна господиня, та вона не марянка, коли б їй доля щастила». Чи є в неї діти? На перевозі був із нами також учений земляк, доктор Резульма. Він мені показав на земній кулі, що коли в Америці день, то в Нурківцях ніч. І противно. Я був би і забув про все, а тепер як пораюсь у полі, то й думаю, що вони роблять тепер у Нурківцях. От і стукає мені в голову дій його матері, та вони ж тепер сплять. А Шавкалів Іван? Нічний сторож вигукує своє. «Боже, вас оборони!» У неділю мені буває найгірше, що в Нурківцях тепер неділя вночі. Не треба всьому бути. Треба б так, щоб у всіх був один день. В останню неділю танцювали ми у Матія Нагірного. Тоді був храм у Нурківцях. Не забуду я цього, хоч би й сто літ прожив на світі. Ой, коли б мені тільки годину... Одну, в нурківця, показав би я Вітовий, що таке є вільний чоловік із Америки. Читала Лілія Мироненко